Alla dessa färger, kostymer, dekorerade fanor och konstfulla rörelser till musik var ett led i ett förskönande av kriget. Kriget gavs estetiska dimensioner. Kriget blev ett konstverk. Även en nutida människa skulle nog ana den grymma skönheten i en rangerad slagordning. Full av färger, musik och rörelse. Ett slags groteskt allkonstverk. Förskönandet var en effekt av en annan mentalitet än vår. En mentalitet där verklighetens estetiska sida var betydligt mer viktig än i vår utilitaristiska samtid. Alla de nämnda momenten hade ett visst praktiskt syfte. Panorna var riktmärken och skulle hålla förbanden samman. Musiken hjälpte till att hålla takten, att signalera och att leda truppen. De färgglada uniformerna skilde, i bästa fall, på vän och fiende, men var också ett led i disciplineringen. Den skulle försvåra desertering genom att göra soldaterna i ögonen fallande. Samma tanke som låg bakom randiga fångkläder. Det går dock att säga att dessa moment alla utvecklats långt bortom det rent praktiska. De klingande tonerna. Starka färgerna och skyarna av taft och siden hjälpte också till att försköna kriget. Samma tendens fanns i officerarnas språk som var trufferat med eufemismer och putslustiga omskrivningar. Att skjuta motståndare kunde kallas att fängna dem några blåbär. Artilleriet spelade lustigt och man amuserade sig med fienden. Motståndaren klappas upp eller piskas upp. En hård strid kunde benämnas en skarp och lustiger lek. Allt tjänade till att dölja en smutsig och trist verklighet och göra det något mer uthärligt. Det var den aristokratiska drömmen om det goda och vackra kriget förkroppsligad. Men fanornas siden blev nedstänkta av järnsubstans och slamsor av kött och de vackra uniformsbyxorna dränktes av blod och avföring. Rönnsköld hade bara varit borta en kort stund från Levenhaut efter deras gräl över den missförstådda rättningsrörelsen då han vände åter. Han hade fattat beslutet. Fältmarschalken tog det ha varit medveten om sitt eget buttra humör och ansträngde sig nu för att visa upp en vänlig min. Han fattade generalen vid handen och sa, greve lejonhuvud, i måste gå och attackera fienden. Gör som en ärlig man till hans majestätstjänst. Nu viljer vi göra en förtrolig vän och brorskap ihop. Den kinkige Levenhaupt var förvånad över vänligheten och han misstänksamt tänka att den var sprungen ur ett spirande tvivel om seger hos fältmarschalken. Kanske var Rensköld så vänlig mot denne man därför att han nu skulle ge honom en uppgift som med stor sannolikhet skulle innebära att han sände honom i döden. Levenhaupt återbördade i alla fall artigheterna och försäkrade snirkligt att så som Gud mig här till nåden bevisat att jag mig en trogen tjänare av hans majestät alltid kunna visa, så hade jag ännu det fasta hoppet till Gud att han vid denna lägenhet mig sin nåd visades voro, att jag mig en trogen hans majestäts tjänare förhålla kunde. Därefter frågade han fältmarschalken direkt, om hans excellens vilja vore att jag nu strax på fienden löst gå skulle? Svaret var kort. Ja, nu strax.